Розпластали на землі і почали гамселити за машними прутами, по чим попало, і по спині, і по стегнах, і по литках. Він спочатку звивався, як вуж, намагався вирватися, але тримали його міцно, один осівся на шию, а другий на ступні ніл, як вирвився. Потім, після особливо дошкульного удару, зів'яв, затих і вже лежав як ланту, що, правда, відчуваючи, що з кожним ударом злі Мангу сорвуть на частини не тільки його тіло, а й душу. О, вай-пай! Коли його підвели і на синю, збасамужену спину накинули чепкан, що став тепер затісним і завдавав нестерпного болю, до його слуху і до свідомості ледве дійшли слова Мангу. «Всіх боголів на Майдан, хан! Приготуйте все, що потрібно для допиту вогнем цієї мерзенної шльомдри!» Хан кивнув головою у бік морям. «Бийте в Тулумбас! Закликайте людей на Майдан, хан! Я залізом і вогнем наведу порядок в орді! Розпустилися!» Перед вечором, коли спала спека, Майдан, хан завирував, зашумів. «Толенгіти і нукери!» Ледве стримували горластий, строкатий натовп, що напирав на них. Кожному хотілося пробитися наперед, стати поближче, щоб побачити і почути, як Канменгу каратиме зрадницю-наложницю, чутка про що швидко прокотилося по всій орді. З протилежного боку стояла мовчазна стіна невільників, стомлені, голодні після цілоденної праці. Вони не знали, чого привели їх сюди, і обилися в здогадках. Щось готується лихе, сказав Ілля, стовп, казан, купа сухого хмизу під ним, вірьовки. Когось катуватимуть, погодився Добриня, обводячи поглядом гурт монгольських старшин, які про щось тихо шварготіли між собою. Може, вбивцю, та ще й з невільників, бо чого б і нас сюди привели? До них підійшла Янка, звела злякані очі. Що тут? Що затівається? Добриня обняв її, не знаю. Не на добро, гадаю, але дивіться, дивіться. Всі замовкли. Крізь широкий прохід у натовпі на Майдан в'їхав у супроводі молодшого брата Бучека та Найонів Менгукан. Його сірий у яблуках, випищений і вичищений за близьку кінь, зупинився посеред Майдану якраз насупроти стовпа. Услід за ханом і його поштом на Майдан вийшов щільний гурт туленгітів. У кожного оголена шабля, а очі так і нишпоря, так і просвердлюють тисячний натовп, що колихався довкола. Ілля витягнувся на весь свій немалий зріст, став на шпинці, проглянув пильним оком щільний круг, у якому щось темніло. Серце його раптом заумерло, вид зблід. Маріам! Прошепотів звідчаєм. «Боже, Маріам!» Добріння Стряговогою глянув на нього. «Ну що ти, брати? Але нічого не видно. Чому так думаєш?» Ілля застогнав. «Дивись, це вона! Вона!» в цю мить толенгіти розступилися і випхнули споміж себе невисоку жінку у чорному покривалі з немовлям на руках. Це справді була Маріам. Легке покривало упало з її на плечі, і добрини з Янкою в один голос зойкнули вона. І їхні серця враз закриженіли. Боже, що ж це буде? прошепотіла Янка. Бідна морям, бідне немовлятко, наше кровенятко. На Ілю страшно було дивитися. Янка міцно вхопила його за руку і відчула, як він увесь тремтить. Худе обличчя зблідло, лиш очі палали страшним вогнем. Менгу подав знак і наперед виступив «Бірюч, примітка, бірюч, глашатай». Гучним лиховісним голосом прорік «Люди!». Менгу Каан повелів за прилюбство покарати цю жінку. За нашими монгольськими звичаями, чоловіків за таку провину саджають на кіл, роздирають кіньми на чотири частини, а жінок закопують живцем у землю або кидають у киплячий казан. Саме до такої кари кинути у киплячий казан і засуджено цю шлюндру, але перед тим її ще битимуть батогами, щоб зізналася, з ким тягалася-волочилася. Натоп сколихнувся, за загум Його чекало жорстоке, але захоплене відовище, яке не так уже й рідко влаштовували для свого народу монгольські хани. Народ ніколи не буває ситий, тож хай має хоч видовище. Два толенгіти запалили під казаном сухий хмиз, А Менгу, незворушно сидячи на коні, подав знак. Починайте. У морям вихопили з рук немовля, що пронизливо заверещала на весь майдан. Зірвали одяг і голу почали прив'язувати вирьовками до стовпа. Ілля глухо застогнав, рвонувся, але його зупинили Міцні добриніні руки, що здушили, мов, обценьками. «Куди?» І ляді сказаного бірючем мало що зрозумів, тільки бачив, що над Мар'ям знущаються, і першим його поривом було захистити коханою. Та відчувши, що з обіймів добрині не вирватися, об'як тільки без запитав. Що він сказав, що робитимуть з Мар'ям? «Битимуть батогами. У Добрині не вистачило мужності сказати всю правду. Я не витримую цього, Ілля затулив обличчя руками. Добриня послабив обійми. І в ту ж мить свиснув батів. І над майданом пролунав болісний жіночий скрик. А! -а Далі все трапилося несподівано для всіх і для Добрині, і для Янки, і для хана Менгу, і для його почту, і для багатотисячного натовпу. Ілля рвонувся, що сили, вирвався з добринених рук, розмитав туленгітів, що стояли попереду, і кинувся до стовпа, де звивалося під ударами ніжно-біле жіноче тіло. — Маріам, кохана моя, Маріам! Його ніхто не встиг перепинити, і він, виштовхнувши ката, прикрив собою навхриз.